Hej hej, nu är det dags igen för vår podcast Och idag är det bara jag och Andreas Marcus är sjuk och klarar inte av att, att prata Så därför kör vi på egen hand, helt enkelt Ska vi tillägna den här, det här avsnittet till Marcus Och hoppas att han blir frisk snart igen Ja, det gör vi <laughs> Ja, vad bra Ja, jag tänkte att vi skulle snacka om Mensa, den här eh... föreningen, är det va? Ja, eller en organisation. Jag vet ja. inte vad det står för. Det är väl en förkortningen inte. jag. Ja, Mensa, läste jag någonstans att det var latin för ordet bord. Bord? Ja. Alltså, bord, bord. Bord, som är. Eh... Köksbord. <sköksbord> <sköksbord> eller matbord. <sköksbord> ja, okay. ja. Då är jag, bra. jag tycker <sköksbord> är en, varför, varför har de döpt en organisation för intelligenta människor till efter ett bord? Eller efter ett bord, inte efter ett bord? <sköksbord> ja, men det har någon koppling till det här. Du, om det är riddarna runt runda bord. Ja, okej. Så det här tänket att, att det ska vara folk som. Alltså oberoende av vad de har för ställning i andra frågor. Och så här. Så det som förenar dem är liksom att de är smarta. Ja, okej. Okay. Ha hög IQ. Nej, men grejen här som jag hade med Mensa då, var att för några år sedan. Jag kommer inte ihåg exakt vilket år. Så deltog en tjej i Big Brother. Mm. Som då hela tiden äh, outar. Jag kommer inte ihåg vad det säger. <laughs> vad säger man? Jo, men jag outar jag. Ja, ja, att hon... Äh, var med i mänsa och det var hur jävla stort som helst Så fort hon hamnade i grädd så spelar hon liksom mensakortet <laughs> För att liksom visa att hon var över de andra Kan det just... ge ett exempel på hur det skulle kunna låta? Alltså vad du säger om då? Hon försvarar eh... sig med, med att säga Jag är med i mensa Ja precis som var... någon, någon ifrågasatte något Hon gjorde eller sa så, så här ja, okay. Så kötte hon den ja, okay, okay. Man, eh... Men... Där, Vet du vad hon hette eller? Karolin, mm. Jag har intryck kallar hon mig Big Brother Karol. Big Brother Karo Sånt det som alla de deltagarna har. Ja, ja men precis ett, ett litet prefix som man får när i den deltä eller i den tävlingen. Deltävling. Ja, precis. Jag får men hon gick ganska långt, men det beror ju inte på Mensa-skilsen. Det tror jag inte. <laughs> det är inte det. Men nej, jag vet inte varför, men det var lite intressant då för det slog det mig att det är en sak att vara jättelit smart Att vara med i det här med logiskt tänka logiskt som du var inne på. Ja, precis. det är ju en sak jämfört med att vara ja, vad kan motsatsen vara? Det är på allting annat. Street. Street smart och ja, även emotionell IQ ja, som som vi var inne på också. Det var inte sant veta hur pass jag menar majoriteten av befolkningen jag tror det var bara 98 av befolkningen som jag det var två procent. <laughs> jag tänkte att det var en stor organisation där. Vad sa jag där? Jag sa fel. <laughs> <laughs> att det var två, bara var 2% procent som var med i mensa. Ja, precis. Om du nu är så få som två procent, så jag vet inte exakt om den siffran stämmer, men den vittnar ändå om att det är, det är tajt och plats där uppe i toppen. Så i frågan om man har nytta, alltså hur... Vad ska man säga? Hur mycket fördel har man av att tillhöra de två procenten? För jag menar resten, de här om vi utgår från att det är 98 De klarar ju utan problem, lever ett helt vanligt liv och lider ju liksom inte mm. av det Lyckligt ovetande om en massa saker som, som de här två procenten är vetande om Genier blir ju ofta galna på något sätt och det slipper kanske de, de andra 98% <laughs> Sen blir det helt crazy <laughs> uh, Det slår mig lite, vad vill man helst ha? För jag menar, det är ju en sak att klara av den här jävla IQ-test De har ju såna här, man får vända upp den här på tidningen för att se resurser. Ja, just det, uh. det, är väl, det är väl inte IQ heller Man har inte de vissa också, man ska ge, vilken kommer nästa här ja eller vilken, ah, är okej, vilken tidning är det afton då? Eller vil... Ja, vil... Ja, jag tänkte inte säga det, jag hänger på <laughs> ja Det var nog där vi tappade varandra Jag kom ja, okay. inte hemma så satt man och läste det ibland ja. det Olika alternativ bara Över 130 så... Um... Eller man måste ha över 130 för att vara med i mensa, eller hur är det? Jag tror det är 140, men jag är inte säker 140. Uh, uh... Nej, men Om man har, uh, beroende på skala det finns tydligen olika skala Ja, okej okay. Men det går väl säkert någon så här röd tråd igenom de skalornas På ett ungefär, alltså den siffran motsvarar, motsvarar kanske den på en annan skala Men det är ju säkert samma generellt, låt säga det är 130 Men jag kommer ihåg När man gjorde när man mönstrade till lumpen Så fick man göra något liknande Antal uh, Olika figurer och så skulle man då Fick man tre alternativ På den som skulle komma näst I för, ordningsföljden Och sådana grejer, det var handla liksom att tänka logiskt Helt enkelt kunde du säga figurer för får man för helt annat tänk man <laughs> tänk det kommer näst jag, jag är gärna Ordet mänsa. jag tänker bara på det som ett värde <går> att mänsa. Det är så jävla irriterande, det är lågan mig, <går> <Sån> här blodigt. <går> ja, absolut, bloddroppar eller en binda eller någonting som är helt kladdigt. Nej, mensa, ja. mensa. Det är en kladdig binda, det är ju ingen bra att binda, den ska ju suga upp. Ja det är sant, den ska ja. vara torg. Men det, är det blir ändå fläckar, alltså det blir färgfläckar än om, om den absorberar. Det om mensade haft en sån logga <gör> ah, Ja, det har varit underbart eh. Nej, jag tycker det är lebit som fan Men det är många så här latinsk ord som blir jäkligt otäcka Har du något spontant? Glans betyder åldern <gör>, Gör det? Ja eh. Glans på latin betyder åldern all alltså Ja, eh. så Johan Glans betyder alltså Johan Åldern Han heter <gör> åldern <all done>. efter <gör> Ja, ah, okej okay. Glansiga läppar du har Det får en helt annan nu nere i min hjärna Fy fan. Vad, har vi, vad är det för kändisar med i Mensa? Jag har hört rykten om Madonna men um, jag, hit, jag fick upp en lista här som mm. jag sitter och läser på just nu Men där är inte Madonna med Nu vet, nu vet man inte alls eh, sanningshalter i de här listorna Nej. Många är ganska logiska, typ Da Vinci är ganska, han var typ det högsta ikut jag hittade på 220 mm. tror jag nu var han ju känd för detta, men det, det var ju så kul att han hade högst ikus och så stod, stod det universalt geni. Så rö, råmäktig grej att vara. Någon annan var liksom, någon var schackspelare och någon, så här, det fanns massor olika grejer de var. Ja, just det. Typ Madonna då, sångerska, så var han universalt geni. Han ritade väl någon, en prototyp eller en ritning på en helikopter redan på sin tid. Men det var ja, den funkar väl inte, men, men ändå. Vad hängde han i Florens så? han föddes ja. I Toskana Och hängde i, ja, i Flåren I det här äh, Assassin's Creed-spelet Så får man ju leka mycket med hans grejer Och man är ju polar med Da Vinci i ah, spelet okej. Äh, Nej men han var ju där Och sen <clears throat> så jag nog en lista där Dolph Lundgren också var med Ja fan, Dolph äh, James Woods såg jag Lite av en äh, legend I family guy Sen hittade jag en man som heter Norman Schwarzkopf mm. Är det smink sminkföretaget Schwarzkopf? Ja, det var det det var Är det det? Jag vet inte om det är det Men jag tänkte jag tänkte på de här Vågsidorna eh, och Kalanka och Company Jag vet inte om jag har haft den tidningen Men när man var liten hade man ju den Där var alltså en reklam Sådana teckningskurser som man kunde köpa Alltså kursbrev. Ah, okay. ah, köpte ja. så fick man typ x antal brev Som lärde en att rita eller teckna ah, okay. Alltså jag köpte all skiten Men jag för mig det var det märket Men det stämmer nog som du säger nu. Det, måste jag alltså, det kan ju mycket väl var samma För de gör väl Man så Så det är ändå i, det är samma <laughs> i, man här. i Läser här just nu Att det är nog inte Norman Schwarzkopf var, um, Han var rådgivare under Vietnamkriget så så han, han har nog ingenting med, med sminkföretaget att göra Han har ritkurser och äh, sminkföretag Bred sin äh, yrkesofficers karriär Vad coolt om han var, liksom, hade en sån riktig äh, fetisch för smink och sånt När han satt där i militärtältet <laughs> När folk börjar kamouflera sig och måla sig svarta i ja. ansiktet sitter och äh, sminkar ögonen typ men det med IQ, alltså, eh, man har, det är ju en sån klassisk myt, eller myt, vet jag inte. Men det är en sån klassisk grej som alla sa när man var liten. Kom ihåg att för att skala en banan så krävs det 75 i IQ, eller vad det är. Jag menar, man kan ju skala två bananer samtidigt så du behöver inte ha 150 för det. Det är som, räkna. Alla dessa skalor det finns inga meningen. Jag, jag tycker vi skippar IQ så räknar vi på bananer istället. Ja. Hur många bananer kan du skada samtidigt? Ja, helt klart det. Det är Det är en riktig Jag hittade en liten artikel om en kvinna i fosie som går runt med en påse bajs i ena handen och en kniv i andra handen hon har nu stigit in i fosig kyrka och klättat, klättat stolar och altare med avföring. Och nu varnar man alltså den, äh, andra kyrkor för den här kvinnan. Och hon beskrivs att det går som en robot. Hon är, ganska, ja, är en ganska bisarr kvinna, misstänker jag. Äh, polisen som har utrett det här fallet, han, han förklarar då att den här kvinnan är i 35-40 års ålder. Går som en robot. Och sen tar han upp påsen och börjar kläta bajs på saker. Och han förklarar även hur man vet att det är bajs. Jo, man känner på lukten att det är avföring vi har att göra med. Är det hans ord? Det är det bajt är det att göra med. <laughs> Nej, nu, nu, nu förvrängde det lite. Han säger så här, Om nu, nu citerar jag. Ja. <clears throat> på lukten förstår man att det är avföring, säger Malmöpolisens inre befäl, Mats Atin. Jag är rätt så fascinerad över hur, hur de upptäcker att det, <laughs> att det är avföring. Och inte chokladbollar smet, eller som kvinnan använder. Utan de luktar på det. Och då kommer fram till att det är avföring där hade varit ja. kul om skrivit skrivit, man kände på smaken, att det var avföring. Ja men det var det jag förväntat mig att du skulle säga, att, att man, man såg ju det framför sig. Att ja. man såg, du vet, kucka in... Ta liksom ett finger. ett finger in under överläppen, ja. slicka lite under läppen. Ja, det, det är bajs. Rent bajs. Du vet de brukar ju äh, googla det, typ, eller inte googla det, men så här, riktigt smaka på det genom att spänna läpparna för att du jag jag menar då. Ja, jo, precis. Ja, det, man man det, det, stoppar det, det. ut i liksom under under överläpparna mm. och sen så tar man upp tungan där och drar lite fram och tillbaka med tungan. Man måste kombinera de två punkterna för att upptäcka att det är bajs. Men det är grymt intressant att hon går som en robot. Ja, jag vet. Alltså det är det är ett skämt. Det känns som ett skämt. Ja, hela alltså, den här grejen. Hur har de har de på det? Hur alltså? ser man liksom det kan ju vara någon som går som en robot hur säger man till i påsen? Ja, uh, nej jag vet inte. Uh, ja, man har fått syn på den här kvinnan. Då har hon då beskrivits som att hon går konstigt. Hon går som en robot och med en kniv i ena handen en påse bajs i andra. <laughs> <laughs> jag tänkte annars, på det det är, inte, <coughs> det är inte så att hon liksom har ett magas magasin så att säga i sig som går med en på påse. Så det är därför hon går som robot Att, att är det kan, det kan det också vara ja. det, det har jag inte tänkt på innan Ska Jo precis, och då kommer hon undan lite med Alltså det är pinsamt att ha bajsat på sig Men, vad är det, är, men alltså, genom att vad? ha på sig i handen så... Är det någon protest? Ja. Eller vad är, vad är... Ja, nej, jag vet inte vad hennes motiv är Om hon är mot kyrkan Eller det är att ja, är... någonstans hoppas Eller hon är bara mentalt störd Ja, det är, det är sant. Det är mycket som går under, det, under den rubriken egentligen. Eller ja, så hon, eh. hon undrar lite vad hon har i IQ också. Ja, faktiskt. Det är en det helt kul återkoppling. Hon kanske är det är det man inte vet. Det, här ja, nej, är, det är kanske en, en kvinna med IQ på 160 som har drivits till från vettet och börjar mm. nu klätta bajs istället. Men det, det, jag tänkte, det jag tänkte på innan är att det, allt är intressant. Varför säger man aldrig bajs i... Intervjuer så här, det är alltid avföring Ja, nej, precis Polisens inre befäl, Mats Atin Som har blivit intervjuad för den här artikeln Uttrycker sig Med avföring, termen avföring Istället för bajs Men man skriver faktiskt ut i rubriken I artikeln eh, Knivkvinna smättade bajs på altare <laughs> <laughs> det, det är en smask i rubrik Men jag vet inte om det handlar om Just det här som vi var inne på innan Med de bajslökarna på tungan Vi har ju inte smakat på det Men just att det är lite förnedrande fall Så där, därför uttrycker man sig lite professionellt För att för mildra förnedringen i uppgiften ja, Jo precis, Jo, det, det, kan jag, det tror jag också Om man vill, alltså väl Kanske lite oprofessionellt Från Polisens sida som ändå jobbar med en utredning kring det här mm, Om det nu är någon större utredning vet jag inte Men i alla fall, de vill väl låta göra De ska väl alltid uttrycka sig lite finare än vad det egentligen är Han kanske också har stått så här som vi håller hållit sig för galm <laughs> <laughs> Ja det är kul att vi någonstans... Kanske, det låter lite dumt att uttrycka sig på det viset Som du sa, att det låter som de har världens jävla undersökning För att komma fram till att det var bajs ja, nej. <laughs> ja, Vi luktar på det och då konstaterar vi Efter, efter vi har tekniker på plats <laughs> CSI ja, det, är också. Det, det jag tänk på också Är hon i efterlys nu? Eller? Jag vet inte hur, den där de skriver är att De varnar andra kyrkor för för den här kvinnan som går som en robot ja. <laughs> Så ser du en, en kvinna som går som en robot Men suspekt på sig i en hand Och en kniv eller ett i den andra handen Så eh, spring <laughs> Spring, spring på allting då <laughs> ja. En annan grej, det har ju precis varit eh, Första april, alltså det kommer inte i samband med det Nej, det var det inte inte gjorde Jag blev lite misstänksam också ja. Om inte de har placerat det i fel Upplaga eller fel uh, nummer Med typ tre dagars Felmarginal Och det tror jag inte riktigt Man sysslar med på den tidningen Den, den är lite simpel kanske för att vara Aprilskämt De kan ju göra rätt så Ja nej gick med det alltså, Aprilskämten brukar ju ofta vara ganska Alltså det brukar ju nästan vara ett uppslag Precis. Där de snöat iväg ett mycket Men detta var verkligen bara en liten notis, vi, vi, notis. <laughs> En liten skitartikel <laughs> om man säger så Jag kommer att tänka på en liten anekdot här Det var min kusin Som alltid När han var ung så hade han alltid drömt om att få torka sig när han hade varit på toa med en sedel. Eller med flera sedlar, det krävs kanske mer än en. Och den här drömmen uppfyllde han när han var på semester i Spanien för ett par år sedan innan. Man hade infört juror i Spanien, om de nu har juror, det vet jag inte. Eftersom pesetan inte är värd särskilt mycket, utan sedlarna är ganska, de har ganska lågt värde. Så kunde han ta en näve sedlar och torka sig där bak efter han har varit på toa. Och då kommer vi osökt in på nästa ämne för dagens podcast, som är de nya sedlarna i Sverige. Ja, men som ni kanske vet så ska vi få lite nya sedlar i Sverige. Jag tror totalt det är fem stycken. Men hur är det? Är det alla, alla befintliga sedlar ska få nya motiv också? Det är inte bara... Ja, precis. Det är egentligen bara en ny, ny sedel. Ja, 200-appen. Ja, och den ja, välkomnar jag med... Men öppna, öppna, <laughs> öppna armar kan du ju säga Precis Uppvikt, jäkligt, jäkligt bra, det är ändå en serie uppgivare kan vi inte få två kronors mynt? Jo, precis ja, okay. Och, du, ja. eh, jag tror även vi ska få 20 kronors mynt Jag ja. vet inte 20-lappen kommer att försvinna Så småningom Den kommer så. nog att fasas ut Men guldtean är kvar Ja, den är kvar Inte ja. helt tunda på det här med 20 kronors mynt Men det har varit snack om det i alla fall Okej, ja, okay, ja. Men de här ska vi införa 2014 Ja, det är så lättare. långt fram. Det är inte... Nej, ja det är Nej, så det är långt, långt fram. Ja, ja, ja. Och sen vet jag inte om det har varit någon omröstning. Jag vet att Aftenbladet har jag sån klassisk. Vem, vem vill du ha på? På kommendingen. Precis. De har i alla fall beslutat sig för vilka det ska vara då. Jag vet inte om två kronor som inte kommer att se ut. Men eh, ska ju där är samma lager över idag. Ja, precis. Och där ska strelingen vara. Med naturmotiv från Småland Men då är det alltså en 20-sedel vi pratar om Det är inte ett mynt Nej, precis Då, är det då har det förmodligen inte gått igenom att man ska ha 20-kronors mynt Om jag inte kan... de köper paletten. Det kan på 20-kronor Sen om det är en sedel eller något en... ah, okay. <laughs> ja. Ett mynt, det vet jag faktiskt inte Men i alla fall det är Och Det kan den... väl vara befogat Den köper jag ja. Men... En 50-kronors-sedel jobb. Eva Tobi, jag Jo, varför inte ja, <laughs> 100 kronors, kan du vem det är? Nej, det kan jag faktiskt inte Det är Greta Garbo Greta Garbo, en naturmotiv från Stockholm så. Yes, ja Och sen på 200 kronors är det eh, Inma Bergman Mm Kanske delar så poäng i någon tävling 500 kronors eh, Vem är det nu på den? Det är någon kung Är det Gustav Vasa på den? Femhundringen är... Ja, vad fan är det? <laughs> det är någon kung i alla fall ja, skitsamma. Får man, ja, skitsamma, får man nytt, äh, nytt betyg Eller betyg, äh, motiv på Femhundringen också Ja, och det är sångerskan Birgit Nilsson, jag vet inte riktigt vem det är Birgit Nilsson Det är väl någon gammal jazzsångerskan Ja, okej okay, ja. Jag har ingen aning i alla fall om jag inte är helt ute och cyklar så tror jag det är Dag Hammarskjöld som kommer på tusen kronor sedan. Ja, okej. Okay. Ja. Tycker den det är rätt fräscha, bortsett från Birgit Nilsson som jag inte vet vem det är. Ja, okej, okay, hon är operasångerska, inte jazzångerska. Ja, ja. Nej, nej, jag håller med. Um... Det är kul, kul namn, säg då. <laughs> ja, jo, det är det. Är det, är det liksom... Um... Om du skulle hamna på en sedel Andreas <laughs> Vilken skulle du vilja hamna på Nej men är det, det, det jag funderar på är det, är det mer värt att vara på en Tusen kronor sedel Än, än 20 För 20 används ju mest Men eh, tusen kronor sedeln är ju finast Så den är värd mest Ja men det är inte intressant, vi har en tweet om detta idag mm, mm. eh, Nu minns inte vem som skrev det Men eh, De menar på, jag tror det var En hand jag kommer skitsamma, det var någon i alla fall. Så skrev de att, eller han, att han menar på att man den här indelningen visar tydligt Riksbankens, alltså hur de värderar människorna, eller de här namnen. ja just det Så menar de på att det var rätt sunket av Astrid Lindgren och hamnar bara på 20 Jo, men samtidigt så är det henne vi kommer att se mest. Ja, precis. Han hade fått det i från någon som hade retweetat. Fan, du slog det med att det är ju faktiskt sant. Man kan säga man kan inte jämföra personens namn med värdet på sedeln. Nej. Det är ju, nej, precis och det är väldigt sällan man har. Vad var det Ingmar Bergman på tusingen? Nej, 200, 200 kronor. 200, nej, okej. Det är ganska given. Ja, den tyckte jag var ganska bra faktiskt. Det är ett bra namn. Alltså Lingen får man fan också säga ganska given. Ja, det. Är. Greta Garbo, och Matta eller Birgit Nilsson kan man väl frågasätta lite kanske mer. Det är ju svårt att... Eller jag det är det inga personer som jag upplever som Någon stor nationalsymbol Men det, det har de kanske varit, så jag vet inte I, ja, det är det. i gamla jag... Sverige kanske de var det <laughs> Om man ska använda det uttrycket äh, Är du rollerkola? <laughs> Rasslar med en Ja, Nej, det var bara någon att hitta. Ja det jag hittade Jag har sjukt svårt att hålla fingrarna i styren När jag bara sitter Nej det, var inte en roll att kolla. Nej det var ingen rollokal Om vi ska fortsätta så tänkte jag lite eh, alltså, Är det några namn du känner som skulle vilja, du hade velat ta med? Du har diskuterats om Zlatan Men jag tycker, ändå det är, jag tycker ändå det är bra med folk som ändå har, har gjort sitt Folk som fortfarande är aktiva Man vet inte vad det kommer att sluta Det kan kanske sluta med att Zlatan <skratt> Om han nu skulle hamna på en sedel att han eh, liksom våldtar fem tjejer och skjuter i en gäng småbarn Nej, men, alltså, det, Nej, kan men... bli, det kan ju bli skandaler kring Precis, och, det, den här skriva. personen som fortfarande lever Eller är verksamma De kan ju, eh, de kan ju se, alltså, Det kan ju bli en negativ aura kring dem istället i framtiden men se, Man kan ju ställa om man tar just slatten då så, Nu är det ju svårt eftersom han inte är klar så att säga men, eh, Nej, han är, han, han, de har väl sagt... Det är helt spikat om namnen du levererar nu ja. Ja, ja De ska gå till public så att säga Ja, precis. Men om man jämför då Till exempel Zlatan så känns det som att Även han har, har lagt av Så man får ju jämföra lite Vad han har Vad han står uppemot mm. Egentligen mm. Sen kan jag gilla, alltså av tradition Har vi liksom ja, Som du var inne på, människor som har gjort sitt Så att säga Ja, precis. Jag kan ju inte Kanske tycka att en fotbollskarriär eh, Smäller högre än någon av de här Nej faktiskt inte äh... Men i, ja, Alltså i framtiden om Låt oss säga om eh, 30-40 år då skulle jag Lätt kunna se slattan. Och jag tycker egentligen det, det, om det är någonting man saknar Så skulle det i så fall vara eh, Någon sportsprofil Ja, och det är väl där att kritiken det... har legat mot dem att, att de hade velat ha någon mer sportprofil mm, Precis, för det är ju ändå människor som representerar Sverige rätt mycket Och syns ut Och det är väl lite så man ska tänka Alltså, ja, nationalsymboler, helt enkelt Nej, men där, där var ju en lista med andra namn När man då fick rösta på Aftonbladet, vet jag ehm, Tyvärr minns jag inte de här, Alla de här var ju med, sen var det ju någon annan också Men det är framförallt har ju många haft med... Sportprofiler, att det, att det inte finns med ja, ja, precis Och det kan jag kanske, fan det är ändå en extremt stor grej i hela Sverige Sport, alltså det engagerar ju merparten av befolkningen När ja. det är liksom stora grejer men... Ja, och dessutom blir de ju kända utomlands också Det är inte bara internt Du skulle mm. kanske ha haft Geo Wallner där <laughs> Världs Världsakuriken ja, Precis det, det brukar inte stå något citat Eller Jag någonting något På baksidan <laughs> Om <Och laughs> vi tänker oss det. den här Linné 100 lappen, Då är det Geo Som står på framsidan Och så <laughs> ser man ett, <laughs> En världsmästarkug sticka fram På baksidan <laughs> <laughs> Som det här byet som är, man ser Inzoom att baksidan och hunningen Just nu, man gör om det till ett ollom istället <laughs> Ett glans <laughs> Precis Ett glans <laughs> Ett glansigt ollom tänkte tänkte ge ju all någon i Carl von Linnés Peruk <laughs> Varför behållade gamla dig ja, just det. Och ett <laughs> Där har vi det Där har vi sedan ja. varför, varför inte Den är kål med på sedan ja, nej. Bra fråga Nej. Jag hade någon annan jag tänkte för innan. Det var, det var inte det världsmästare Men sportprofiler kan vi välja hur jäkla många som helst. Ja, vad har vi? Alltså Björn Borg, Ingmar Stenmark skulle väl också passa där? Eh. Ja, nu, vi var inne på det här med att aktiva idrottsstjärnor eller aktiva personer och profiler överhuvudtaget kan bli ganska. Alltså nackdel är att de kan få en negativ image istället. och Exempel på det är ju till exempel Exempel till exempel Nej men exempel på det är ju Ludmilla Enqvist Hon var ju Vad var det Någon frukostfling Eller en eller något sånt F-mysli var här nog ja. ja. Som hon var Som sponsrade henne och som hon var Deras, vad säger man Ja Hon gjorde reklam för De ja. Var med i deras reklamfilmer och... Men det var inte så snyggt När hon åkte dit för doping Och alla hatade henne och de, jag tror till och med de stämde Ludmilla på någonting för att hon hade förstört deras varumärke till viss del. Aha, och det är ja. sånt man kan råka ut för. Ja, exakt. Jag tror också de exactly. vill ha en mer safety när de trycker, trycker de här scenerna. Ja, Jag ska jag, känner, jag fattar inte riktigt varför man ska ta bort Linné. Nej jag vet inte finns det någon anledning att uppdatera dem uh, Alltså någon praktisk anledning, anledning Nej det är väl lite så jag tänker också Eller det är bara att de vill förnya sig Foppa kan jag ju själv tycka är ett ganska tungt namn alltså. Ja Foppas straff Det skulle vara att, att, att frimärket Sumpa hans chans att hamna på en sedel i framtiden Ja jag tror det Faktiskt hade han varit i ett fan i det där frimarket Så hade han haft en sedel idag så jag hade signat det i papper <laughs> Men var inte målvakten Som inte ville vara med Jag tror de blurrar hans namn Eller tog bort det Jo, Corey Hirsch eller vad han heter Ja, det är möjligt, ja. jag vet inte vad han heter Alltså, Karnas målvakt Ja de la en, eh, en liten eh, effekt på honom. En liten tomplatta. Ja, ja. <laughs> ja. han, han var ett båt som målet Hela grenen får, får ta sig helt för det är ingen med ålva. Nu får jag se <laughs> <Precis. laughs> tänkte att hoppas move han med Det är inte lika <laughs> imponerande längre. Varför <laughs> slår du inte bara in den? Ja. Jag vet inte. jo kanske har varit det roligaste namnet av alla. Ja, faktiskt det hade du alltså, nog kick, alltså, det har varit helt jätteslåbigt. inte du får. är det inte så som har lite såna, eh, alltså i folkmund så har de lite så smeknåna man ska säga för sina sedlar. Alltså de kallar liksom Jo just det. det vi kör väl inte lika mycket med det i Sverige. Ja, men... Vi har väl lite, men en Selma har man väl sagt. Alltså jag inte ja, för då, att jag, sagt, jag använder det nog inte mer Men man har hört. Åh <laughs> <laughs> oh, en Selma säger det. En Selma det kostar en Selma. <laughs> Jag har hört det. Jag har i och för sig jobbat i en ICA-butik ute på landet där folk ja. är väldigt inskränkta. Sen eh, säger man inte Lagerlöv då? Nä, alltså, nej, jag har hört uttrycket en selma om 20. Man säger aldrig ja, hundring, säger man ju. Men nu sa vi ju man väl det, typ en Franklin. Och, eller en Franklin där. <laughs> <som, laughs> Franklin. Men framförallt när man ska myta så här, det säger man ju filmer och serier och som skit. För det var en. Uh, Ja, för en fan har de sina sedlar egentligen. Ja, de har väl. Uh, ja, Franklin om George, George Washington på en dollar sedeln, tror jag. Ja, okej. Okay, ja. Men du fattar vad jag menar, det här smeknar ju. Ja, jag, precis. Jag fattar. Nu har jag glömt helt min poäng här. Men, uh, Att det hade varit kul om, Sverige, om vi hade kunnat hitta personer som, som det hade funkat på. Ja, faktiskt. Tänkte ge ju liksom. En Ingmar, eller ja. man alltså. <laughs> <laughs> ja, ja. <laughs> Något i den stilen, det känns lite fjantigt Jag vet inte om det är lite så här kopplat till eh, alltså För de här personerna Astrid Lingen är så sjukt förknippat med Småland mm. Och Bergman med Fårö och Gotland och så. så de har, ju, ja. har nu det tänket lite grann Att de sprider ut det Ja, Nej. men att de har en naturlig naturkoppling en Ja, jo, precis Jo, nej men det är att man vill ha geografisk spridning på personerna också Tror jag också har varit en del av det hela Ja, och det har ju ju ingenting Var är han från? det är den där baren igen <laughs> ja men all hans, hans prestation är ju egentligen massiv Ja det är den. han, han presterar ju fortfarande Det kanske är det som gör att han inte Han hade skickat hem. in en ansökan men det blev inget <laughs> Han har jag, föreslagit sig själv på samtliga sedlar. <laughs> I olika positioner. Sport är ju svårt också, för eftersom det finns så många framstående. Det ska ju vara någon som verkligen liksom. Men In Ingo var inte han också. Jo, Ingo är ju klockan också. han ja, hade... för var med på den här listan? Uh, ja, han har det varit jäckligt rolig. Han är ju en, en cool. Och det ju, där funkar ju också uh, smeknamnet på sedlarna. En Ingo. <laughs> Ingo. <laughs> det är ju kul, ja. Mm. Alltså. Precis yes, Om vi ska ta och sammanfatta Eller avsluta dagens avsnitt Så har vi kommit fram till att Nästa sedel Som vi skulle vilja torka oss I röven med När vi har varit på toa Är Hundringen med Gio Wallner På ena sidan Och hans världsmästarkid på andra sidan